Comedie de Molier, traducere de Alexandru Chirițescu, adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu. A lui de aventuri galante, Don Juan a prins în mrejele sale pe frumoasa dona Elvira și, răpind-o din mănăstirea în care își ducea de bunăvoie viața, a luat-o de soție. Scurtă și amăgitoare fericire, căci iată-l părăsind-o într un nestatornic, nerăbdător să înceapă o altă aventură. E dimineață lângă și în fastosul lui palat Guzman, servitorul Elvirei, și Zganarel, valetului Don Juan, sporovăiesc cum se pricep despre această ultimă întâmplare. Ah. <laughs> uh, orice ar spune Aristot și toți filozofii la un loc. Nimic nu e mai bun pe lume ca tabac. E, e singura slăbiciune a oamenilor cum se cade. Da. Și cine nu trage tabac, nu e vrednic să trăiască. Da, da. E da, să lăsăm asta și să vorbim mai bine de treburile noastre. Da, Vă să zic că scumpul meu, Guzman, stăpâna ta, Dona Elvira, e. nedumerită de plecarea noastră, ne-a luat urm. Așa, așa. Și după cum spui tu, inimioara ei. Pe care stăpânul meu am înflecărat -o atât de vârtos, nu i-a dat pace până n-a târât-o încoace. E? E? vrea acum să-ți spun și eu părerea mea? Spune, Sganarel. Tare-mi-e teamă că dragostea ei n-are să fie răsplătită cum se cuvine. Uh. Da, da, că degeaba a venit în orașul acesta și că era mai cu minte dacă rămâneați pe loc. Pe ce te-ntemeiezi vorbind astfel? Spune-mi, te rog, Scanarel, de unde pornește teama ta? Stăpânul tău ți-a destăinuit ceva și-a deschis inima față de tine? Nu, nu mi-a spus nimic, dar mi-a fost destul să văd meleagurile astea și eu, care pricep cum merg treburile, ei, ei. dar fără să-mi destăinuie nimic, aș fi în stare să pui rămășag că se petrece ceva. Uș, nu, s-ar putea totuși să mă înșel, deși, după câte am văzut până acum, am ajuns să judec lucrurile cu destulă limpezime Atunci plecarea voastră neașteptată e o dovadă că domn Joan o înșală pe dona Elvira? Stăpânul tău ar fi în stare să pângărească neprihănita ei iubire? Oh, asta nu tocmai fiindcă e tânăr și nu prea îndresnește Oare un bărbat așezat pe o treaptă atât de înaltă E în stare să săvârșească o faptă atât de rușinoasă? Oh, oh, oh, oh, ai nimerit-o, împlecuș cu treapta ta Dacă îți închipui că treapta oricât de cocoțat ar fi E în stare să împiedice o ticăloșie Dar bine, adu-ți aminte că e legat prin sfintele taine ale căsătoriei Vietul oh, meu Guzman, bunul meu prieten, se vede că nu-l cunoște încă pe domnul Joan Dacă e în stare să ne facă nelegirea asta Atunci ai dreptate să spui că nu-l cunosc când te ajuns Dar cum ar fi cu putință să-și calce legământul a... După atâta dragoste, după atâtea mărturisiri pătimașe După atâtea înfrigurate așteptări După atâtea suspine și lacrimi vărsate Până la fapta nebunească ce-a pus vârf la toate Când a răpit-o pe dona Elvira din mănăstire Ca să o supună patimii lui nepotolite eu nu-l mai înțeleg a, Eu am început să-l cam înțeleg na? Și dacă l-ai cunoaște pe acest domnișor Ți-ai dat seama că pentru el lucru nu e deloc greu Mai întâi, eu nu ți-am spus că n-ar mai iubi o vedona Elvira Fiindcă uh? nu sunt încă credința de asta nu Știi că mi-a dat poruncă să pornesc înaintea lui da. Și de când a sosit aici, n-a suflat o vorbă ah. Dar așa, ca măsură de prevedere, pot să-ți mărturisesc între noi, he, he, he. că stăpânul meu, he. domn Joan, e cel mai mare ticălos pe care l-a răbdat pământul. Ah. Da, un turbat, oh. un câine, un diavol, ah. un păgân spurcat, un eretic, ah. care nu crede nici în rai, nici în iad, care își trăiește viața ca o adevărată fiară turbată, ah. care-și astupă urechile la toate mustrările creștinești oh. și socotește drept mofturi toate învățămintele în care noi, uh -huh. ceștelalți, credem cu tărie. Îmi da. spui că a luat-o în căsătorie peste până ta Dar da. oh, ca să-ți potolească patima S-ar fi însurat și cu tine cu? Și cu câinele Și cu pisica, doamne Elvira oh. Oh, no. Căsătoria pentru el e un o Capcană cu care prinde femeile frumoase Se însoară la nimereară Cu cine-i cade în plasă Văduvă sau fecioară, boieroică, târgoviață Sau țărancă, n-are a face oh. <laughs> Dacă ar fi să ți le înșiri pe toate câte le-a luat de neveste N-aș mântui până diseară Da, da Oho! văd că te-ai învinețit la obraz și ai rămas cu gura căscată. Hmm. dar până acum nu ți-am zugrăvit decât o latura jupânului nostru, fiindcă dacă ar trebui să-ți-l încondeieză în întregime, ar trebui altă bidinea și mai întunecată. Oh. Într-un cuvânt, mă mir că mânia cerească nu l-a trăsnit până acum. Ah. În ce mă privește, mai curând aș fi sluga diavolului decât a lui și ți-ar să înghită de viu pământul ca să nu mai văd grozăviile pe care le-am văzut. Cu toată scârbă-mea, sunt silit însă să rămân credincios Cum? Uh. Mai frica ține loc de sârguință Frica mă încătușează simțirea adevărată Și mă îmbrâncese să primesc drept bun și vrednic de laudă Aceea ce inima mea respinge cu Da oh, oh. oh. Dar iadul. Aha. se învârte prin barat da. Se îndreaptă încoace Haide, pleacă de aici și de urechile la ce-ți spun M-a cam luat gura pe dinainte, dar află că de-ai ajunge cumva la ureche o vorbă din câte ți-am destăimut aici, am să string sus și tare că ești mincinos! No! Haide, haide, plac, plac. No! Cu cine stăte de vorbă? Mi s-a părut mie sau era Guzman al doamnei Elvira? Vi s-a părut și nu vi s-a părut. Mai mult vi s-a părut, deoarece vi s-a părut ceea ce era de părut. Ba să zic că el era? Chiar el. Și când a sosit în oraș? Aseară. Aș putea să știu ce pricină l duce? O pricină despre care cred că vă cam dați cu bănuiala. Plecarea noastră neașteptată, fără-ndoiară. Abietul om e zdrobit cu totul și nu știe ce se cread. Tu ce ai spus? că habar n-am, că nu mi-a suflat niciun cuvințel. Da, tu, ce crezi? Tu cam ce bănuiești? Eu, eu cred că și-a vărât coada vreo dragoste nouă. Asta e părerea ta? Asta. Atunci e gicit. Și dacă ții se știi cu tot din adinsul, află că o făptură nouă... A gonit din inima mea dragostea pentru Elvira. Prelegea mea, nimeni pe lume nu-l cunoaște pe don Juan mai bine ca mine. Inima dumitare, stăpâne, e un trepăduș fără pereche căruia îi place să hoinărească din dragoste în dragoste, fără răgas, și nu păposește nicăieri. Și nu găsești că am dreptate să mă port în felul ăsta? Asta, stăpâne... Ei, cum adică, lămurește-mă? La urma urmelor ai toată dreptatea. Dacă așa vrei dumneata, nu e chip să o întorce altfel. Dar... Dacă n-ai vrea dumneata, atunci s-ar schimba lucrurile. Asculte, îți dau îngăduința să nu-mi ascunzi nimic și să-ți arăți deschis părerea. Atunci, stăpâne, dă-mi voie să-ți spun verde că eu nu-mi cuvințesc purtarea dumitale și să că nu e frumos să iubești așa, în dreapta și în stânga, cum face dumneata. Cum? Ai pofti să mă leg de cea din tâi făptură întâlnită? Să mă lipsesc pentru ea de tot ce m-ar mai imbia pe lume, să mă leg la ochi ca să nu mai văd nimic în jurul meu, să rămâi credincios mereu unei singure iubiri, să mă îngrob de viu și din frage de tinerețe să fiu mort pentru atâtea alte frumuseți care mincândă privirile. Oh, mulțumesc pentru cinstea de-a trece om de cuvânt și bărbat credincios. Nu, asta nu. Statornicia e bună doar pentru gugumani. Toate femeile frumoase au datoria să ne scoată din minți și cea care a avut norocul să ne întâlnească întâi n-are și dreptul de a le lipsi pe toate celelalte de prin osul înflăcărat al inimilor noastre. Pe mine frumusețea mă turbură oriunde o întâlnesc Și mă supun cu încântare dulcilor lansuri cu care ne subjugă Oricum ar fi judecată purtarea mea Nu-mi pot înăbuși inima când văd ceva care îmi place Ce dulceață fără seamăn E să cucerești cu mii de șuguri inima unei fete tinere și frumoase Cu lacrimi, cu suspine, cu avânturi înflăcărate Pui stăpânire pe o inimă care se împotrivește Și luptă cu toate armele nevinovăției Ce nu vrea să se dea bătută Pas cu pas, îi înfrângi una după alta Toate împotrivirile, îi nimicești toate gândurile curate Din care își face o fală Și o încet, încet Domol de tot unde vrei tu Dar după ce ai devenit stăpânul ei nu mai ai nimic de adăugat și nimic de dorit. Toată flacăra patinei s-a stins și însepinești într-o la a unei iubiri al cărei farme apus, Dacă, bineînțeles, o altă făptură nu se ivește, care să trezească din nou dorințele ațipite și să-ți poftească inima la sărbătoarea îmbietoarei a unei noi cuceriri. Nimic nu poate frânge vântul dorințelor mele și am o inimă în stare să iubească tot pământul. Întocmai ca Alexandru aș dori să mai existe și alte lumi ca să pot întinde și asupra lor. Cu ceririle mele de dragoste. Sfântă născătoare, cum îți turie gura, stăpâne? Eu socot că le-ai învățat din carte că prea le spui pe acum ai ceva de zis? Da, păi, dacă e vorba de zis, m aș prea avea cine știe ce de zis. Fiindcă așa cum învârtești dunata, lucrurile, parcă, parcă ai avea dreptate. Dar dacă e vorba pe dreptate, apoi drepte că mai ai dreptate. Vorbile dumitării însă mi-au turburat toate gândurile cele bune. Las că știu eu ce am să fac altădată. Am să aștern frumos pe hârtie tot ce mi se pare mie că e drept și pe urmă mă iau la harță cu dumneata. Ar fi mai nimerit. Dar oricum, fiindcă mi-ați dat în cuvințarea, pot să spun de pe acum că viața pe care o duceți a început să nu mai împlacă placă deloc. acum Dar ce fel de viață duc? Destul de bună. N-am ce zice. Însă... De pildă, ce-ar fi dacă nu v-ați mai însura în fiecare lună ca până acum? Dar nimic nu e mai plăcut pe lume. Asta e adevărat. Îmi dau seama că trebuie să fie foarte plăcut și foarte înveselitor lucru și pe legea mea aș face și eu la fel. Dacă nu m-aș gândi că-mi și joc de sfânta taină... Asta ne privește pe Dumnezeu și pe mine. Ne descurcăm noi amândoi și fără ajutorul dumii Se poate, stăpâne. Ține-ți gura de șuchiatule! Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place să aud un sfâră. O Ferească Dumnezeu, pune, Dar ce, eu vorbesc de dumneata. Dumneata știi prea bine ce faci. De crezor, nu, în le simți, te privești. Dar se nimeresc așa pe lume, un coș, obraznici, necredincioși, fără să-și dea seama, care fac pe grozavii, fiindcă își închipuie că le de bine. Uite, dacă aș avea în fața mea un domnișor din trăștea, i-aș pune fără înconjur privindu-l drept în ochi. Tocmai tu Rumă teritoare, secatură, ce ești? Nu, nu, no, no, no, e, e vorba de domnișorul de adineori. Să bă ce cinstește o lume întreagă. Îți închipui că dacă ești de neam mare, dacă porți perucă bălaie și cărlionț, cum ește În pene la pălărie, haină muiată în fir și cordelușe ca parafocul, Nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, e, e vorba, bineînțeles, de, nu de dumneata și de celelalte, domnișor. Îți închipui, cum am zice, că ești mai dibaci decât alții, că totul e îngăduit și că nimeni n are voie să-ți vorbească pe șleu? Ura! Poftim. gura. Poftim! gură! Și acum e rândul dumneavoastră. Ce aveți de spus? Am de spus... Că sunt îndrăgostit de o femeie și că robit de farmecele ei am ajuns în orașul acesta. Cum? Și nu te temi, stăpâne, de întâmplarea cu moartea comandorului ăluia pe care l-ai ucis acum vreo șase luni? Să mă temi? De ce? Nu l-am omorât bine? Aha, ba da, chiar prea bine. N-ar avea niciun drept să se plângă. De altmintere am fost iertat pentru isprava asta. Se poate, dar iertarea stăpânirii nu stinge și dorul de răzbunare, ura neamurilor, a prietenilor. Să nu ne gândim la reilele pe care ne le poate aduce ziua de mâine. Ci numai la plăcerile pe care ni le poate dărui. Mm. Făptura despre care ți-am pomenit este o fată nespus de frumoasă, logodită de curând și care a fost adusă aici de cel care urmează să-i fie bărbat. Întâmplarea a făcut să-i văd pe tineri regostiți cu vreo 3-4 zile înainte de a porni în călătorie. Priveliște iubirilor de plin împărtășite, m-am mișcat adânc. Am simțit o pișcătură la inimă și dragostea mea. S-a zămislit din gelozie, oh, Da, da, așa a fost. La început mă supăra faptul că prea se arătau un îndrăgostiți unul de altul. Necazul îmi piciuia dorințele și îmi spuse că nu e plăcere mai mare decât să le stric dulcea lor înțelegere, să sfârșii legăturile pe care inima mea turburată nu le mai putea încuvința. Dar până acum toate silințele mele au fost zadarnice. De aceea voi folosi singurul mijloc ce mi-a mai rămas, Tânărul Logotnic și-a poftit pentru astăzi iubita la o plimbare pe mare. Fără ca tu să știi nimic, am pregătit astfel lucrurile ca dragostea mea să iasă biruitoare. Am tocint o barcă, oameni de ajutor, astfel încât foarte ușor o voi putea răpi pe frumoasa mea. Altă trăsnaie. Ce-ai spus? Că a țăcut-o foarte bine și că nu se putea altfel. Nimic nu e mai cu minte pe lume decât să-ți faci pe pofta inimii. Atunci fii gata să mă întovărășești și Adam și armele. Fiindcă nu știi niciodată cum. Oh! o pe viran în fața casei, Vânzătorule. De ce nu mi-ai spus că ești aici? Uh, dacă nu mai întrebați, este pune. De ce? E neipune de -a nu și-a schimbat rochea și umblă prin oraș îmbrăcată ca la țară. Binevoiești, doare, don Joan? Să dai un semn că m-ai recunoscut. Și pot nădășdui de la milostivirea dumneavoastră Cai să întorci privirile spre mine? Mărturisesc, doamnă, că sunt uimit, fiindcă nu mă așteptam deloc să te întâlnesc aici. M îmi dau prea bine seama că nu mă așteptai. Și văd că ești uimit, dar nu cum așteptam eu. Așa că. Îndemnată sunt să cred cu prisosință ceea ce nu-mi să să-mi închipui. Dar cum puteam, neștiința mea, în slăbiciunea inimii mele, să mă încredințez de o trădare oh. pe care astăzi atâtea dovezi o întăresc? Am fost prea bună sau de ce n-aș mărturisi eu? prea proastă de m-am înșelat pe mine însă. Dar, Doamne! S-am tăgăduit cu încăpățânare ceea ce ochii și judecata mea au înțeles cu prisosință. Dragostea mea a căutat mereu pricini ca să dezinăvățească răceala dumitale din ce în ce mai fățișe față de mine. Și singură am făurit sute de îndreptățiri precării dumitale atât de neașteptate. Fireștile mele bănuieli, Zadarnic se trezeau că eu îmi stupam urechile la glasul ce-mi striga că ești un ticălos. O, oh, doamne! Și ascultam, în schimb, cu îngăduință atâta înșelătoare băiguieli care îmi șopteau că ești nevinovat de nimicirea inimii mele. Dar, în sfârșit, chipul cum mă primește acum nu mai lasă loc pentru niciun doial. Și uitătura rea pe care mi a zvârlit-o Îmi spune mai mult chiar decât aș fi vrut să aflu Cu toate acestea Aș dori să știu din gura dumitalei Pricina pentru care m-ai părăsit Vorbește, domn Joan Te rog să vorbești Fiindcă vreau să văd Cum ai să te dezvinovățești Doamne. Uite-l pe Sganarel, care știe ca și mine pentru ce am venit aici. Eu, stăpâne, eu, eu habar n-am. Ce mă bagi pe mine? Atunci Ganarel vorbește dumneata. La urma urmii, ori de unde ar veni dezinovățirile, e tot una pentru mine. Ei, hai deodată, vorbești, i stăpânii tale. Dar ce vrei să-i vorbesc? Apropie-te, fiindcă așa vrea dumnealui. Și spune-mi, care a fost pricina acestei plecări atât de pripite. Ai să răspunzi odată? N-am nimic de răspuns. Prede de tot îți de mine, stăpâine. Vrei să răspunzi oricum? Stăpână... Da, ce este? Stăpâne Hai să... Stăpână... Stăpână mari cuceritori. Alexandru și... Alte năzbătii de soiul ăsta... Sunt pricina uh, plecării noastre. Și... Uh, asta e tot ce știu să răspund, stăpâne. Ești bun să-mi lămurești, domn Joan... Ce se ascunde sub vorbele lui încălcite? La urma urmelor, doamnă, dacă dorești să afli cu orice mm, preț... Ce slab știi să te aperi, cu toate că ești trăit la curte Și s-ar cuveni să fii obișnuit cu toate vicleșugurile Îți mărturisesc că mi-e milă văzându-te în ce încurcătură te zbați De ce nu-ți încunu în fruntea cu o trufa și o brăznicie? De ce nu-mi Că-mi păstrezi mereu același simț în minte, Că mă iubești cu aceeași înflăcărare ca mai înainte Și că numai moartea e în stare să te desprindă de mine. De ce nu-mi spui că treburi foarte însemnate te-au silit să pleci, Fără ca să mă înștiințez măcar? Că fără voi, dumii rămâne urmează să mai întârzi câteva vreme aici, Astfel încât nu mai rămâne decât să mă întorc de unde am venit, Încredințată că te vei înapoi, de dacă ce va fi cu putință. Că nu o să poți răbda să stai departe de mine și că lipsit de făptura mea ești ca trupul despărțit de suflet. Îngăduiți-mi, Doamnă, să vă mărturisesc că n-am darul prefăcătorii ei și că inima mea nu cunoaște înșelăciune. Mm. Nu pot să spun că mă stăpânesc față de dumneata aceleași simțăminte ca odinioară nici că ard de nerăbdare să te urmezi, fiindcă dacă vrei să afli adevărul, am venit aici ca să fug de dumneata. Și asta nu din pricinele pe care ți le închipui, ci fiindcă conștiința mea nu mi mai îngăduie să trăiesc cu dumneata ca un păcătos. Au început să mă chinuiască gânduri negre, doamnă, și mi-am deschis ochii inimii asupra nelegiuirii pe care am făptuit-o. M-am gândit îndelung. Și mi-am zis că, pentru a te face soția mea, te-am răpit de la mănăstire, că ai zdrobit un legământ sfânt, care era de dincolo de lume, că cerul e neînduplecat în asemenea împrejurări, mă chinuie remușcări și mi-e teamă de mânia dumnezeiască, mm. căsătoria noastră o socotesc un sacrilegiu și nimic mai mult, în stare s bată asupra capetelor noastre blestemul de sus. Și atunci mi-am zis... Că datoria mea e să încerc să te uit mm -hmm. Și datoria dumitale Să te întorci la cătușele Din care te-am smuls da. Cum să îndrăznesc oare doamnă Să mă împotrivesc unei atât de cucernice porniri Și păstrându-te pentru mine Să mă încaier cu Dumnezeu Dorești oare ca eu oh, losule Acum de-abia te cunosc cu adevărat Și spre nenorocirea mea te cunosc nu mai pot îndrepta nimic ci, din potrivă, să-mi spăresc și mai mult cumplita deznădejdei. Dar află că nelegiuirea nu va rămâne nepedepsită și că cerul cu care te joci acum va răzbuna în ta. Zganarel, o auzi? Vorbește de cer. Puțin ne pasă nouă de cer. N-am dreptate, stăpâne. Doamne! Nu-ți aud mai mult și mă-nvinovățesc că am ascultat și atât. O inimă trufașă e datoare să se hotărască într-un fel, să nu-ți închipui cam să-i zbucnesc aici mustrări și ocări. Nu, n-am să mirosesc mânia în văică relzea zadarnice. Am să-mi păstrez toată dărzenia pentru răzbunarea ce va veni. Doamne! Fiindcă-ți spun încă o dată. Cerul mă va răzbuna înșelătorule oh. pentru ticălușia pe care-i săvârșit-o față de mine. Dacă ți-e teamă de mânia cerească, apoi teme -te și de mânia unei femei bajocorite. Dacă l-ar măcar remușcarea... Și acum e timpul să ne gândim la noua noastră ispravă de dragoste. Oh, Vă, acest stăpân ilegit mi a dat să slujesc. În după-amiaza aceliași zile, pe țărmul însorit al mării, un flăcău șofată din satul învecinat, care se aveau de multă vreme în vorbă, Piero și Charlotte, s-au întâlnit ca de obicei în colțul lor ferit. Și Piero îi povestea Charlotte. Ascultă, Charlotte! Din fir de păr a atârna să nu se nece amândoi. Oh. Noroc că m-am nimerit eu pe acolo. Să fi fost vântul de azi dimineață de-au de băc în mare? Stai, stai o leacă să-ți spui cum s-a întâmplat tot, din fir până nață. Că vorba ăluia, eu i-am ochit întâi. Că dacă nu i-o cheam eu întâi... Uite cum s-a întâmplat. Ea, ea, spune, spune. Eram acolo, pe mal, eu și cu burtosul de Lucas. Și ne hârjoneam zvârlind unul în altul cu bulger de pământ. Și cum ne hârjoneam noi, fiindcă spusei că ne hârjoneam. Da, da, da. Ce să văz? Tot departe ceva se vânzolea parcă printre valuri mm. Și se căsnea și se opintea parcă spre noi Vedeam cum te văz După aia vedem noi că nu mai vedeam mm. După aia vedem că vedeam Mai mm. Lucas, parcă ar fi niște mușterii care înoată spre țărm <gânt> Ce tot îndruge acolo zice Tu ia seama la ce spui că doar nu zănatic, sunt oameni dar de unde mai scorne și pasta, Zice, ascultă mă pe mine, ai ori bugăinilor. Hey. Pui rămășac, zic că n-am mor bugăinilor. Că sunt doi mușterii care vin în oți spre noi. He, he, mă prim pe cât vrei, zice, că spui prosti. prostii. Hey. Atunci punem rămășac pe zece firfirici, zic. Că eu am dreptate. Bucuros, zice, și dacă ții, poftim gologani. Eu Mă știu tu pe mine, nu sunt nici strânti, nici să n-am băut. Am scos din brug gologani. Cinci bucăți de câte două fierpirici. lasă <laughs> Las că știam ce fac, sunt om cu cap. Și <laughs> hop, n-apucăm să închiem. rămășagul, mm -hmm. că și zărim preț doar un aruncătură de băți pe mușterii mei făcându-ne semn să le sărim într-ajutor. Da, eu cu gândul la rămășag zic, ascultă, Lucas, ei vezi cum ne cere să-i scăpăm? Hai eu să-i scoatem la mal. Da, să-i scoată satana, că eu nu-i scot. Am pierdut atâtea bani în pricina lor, zice. <laughs> Și ce să spui, atâta l-am dăscălit și l-am socrit ca da, Dumnezeu de s-a și am sărit amândoi într-o luntre De-i am scos bun zdraven din apă E, pe urmă i-am dus acasă și am așezat lângă vatră că era uz, learcă a. Și i-am despuiat de straile de păi, dar au rămas în pielea goală, <laughs> cum i-a făcut mâine sa <laughs> Și tot din ceata lor a mai venit doi Și pe urmă Hop și Maturin Matiurin? Da, dar a început să-i facă cu ochii dezmățații a. E, Și ia ca așa pășalot, după cum îți povesti. Ei. Așa o fi, da. Parcă spusese și mai înainte că era unul din ei mai arătos. Da, ela este stăpânul lor. Da, trebuie să fie vreo mărime pe la el pe acolo. Că e tivit cu fireturi din crește până în Da, da, să știi că nici ei de-l slujesc nu sunt neam prost. A? Sunt și ei boieri, albăstreață, de? E, da, cât o fi el de vițe aleasă, ăl de mai mare peste ei. Dormea acum somnul dreptilor în fundul mării, dar nu săream noi să-l tragem no, la mal. No, no. De nu să noi să sfârșeam cu el. O mai fi acasă? Și tot în pielea goală, Nu o fi proastă. L-am îmbrăcat noi de cum l-am adus acasă. Maica, n-am mai pomenit așa ceva. Ce chichită și ce mofturi la boieri ăștia mari. Să vezi și să nu crezi. Am un lemn, nu alta. Să vezi, Charlotte. Au un soi de păr, păr? da, dar nu dă de crește pe cap, nu, oh. altul, care îl scot și-l așează la loc, pe scăfârl, e ca un gheomotoc de câlți. Și ah. <laughs> mai au un soi de cămăși cu niște mâneci, dă intrăm amândoi și tu și eu în ele. Și <laughs> niște nădragi nu mai crețuri, că dacă ei și ei ai întinde, ai ajunge de la paș la Sânt oh. Petru și <laughs> în loc de surtuc, o sărăcie de cața veică de nu le acopere nici buricul. Oh. Oh. Maică, maică, haram de așa cața veică. Mă duc atunci să văd și eu. Cată s treaba, fată, că eu am ceva de vorbit cu tine. Ce vorba te-ai găsit tocmai acușită? Charlotte. Charlotte ascultă încoap -mi. Pe mine mă roade ceva la inimă. Tu știi că mi-ești dragă și o să ne luăm amândoi Dar ce să spui de la o vreme, nu-mi place deloc ce văz eu la tine Ce te ai găsit, omule? M-a găsit că-mi faci mare supărare Eu ți-e? Tu, tu, tu nu mă mai îndrăgești ca înainte Vezi, <gătă> te treabă, băiete, Aceva n-ai mai găsit să trâncănești? Păi, Dar socot că atât e destul păi, Nu fi prost, băiatele, că mi-ești drag E, așa dragoste mai bine lipsă e, Dar ce vrei să fac ca să te mulțumesc? Să faci ce face umul când îndrăgește pe cineva Te da, nu te îndrăgesc destul? Nu, când îndrăgești cu adevărat fată, hei, Păi nu știi ce parascovenii și drăcovenii să mai scornești Ca să intri în voia celui ce îl îndrăgești din tot sufletul Dacă așa e firea mea, n am să mă schimbă cu de pofta A, ta Și firea să schimbă câte ea de fire Și pe urmă, dacă ții la cineva, îi arăt și lui măcar cu un semn Ia bate capul. Te iubești cu umetelul și dacă nu-ți place, caută-ți altă dragă. Da, făgăduiești că ai să mă iubești mai tare, dacă înainte? O să fac și eu ce-o-i putea. Dar ai răbdare, că dragostea vine de la sine. Ia, ah. ia, ia! Ia, stai, piero. Ce? Ăsta e băierul al mare despre care ne ai povestit. asta ah, e, uite-l că vine încoace. În coace. Ah, mai, că... Ah, și mare păcat ar fi fost de s-ar fi înnecat. Ah? Eu mă duc să-i trag de rachiu, să-mi vină inima la loc, după o pinte aloada din aur. Cu bine. N-am nimerit o zganareli. Din pricina furtunii acelea neașteptate, toate socotelile noastre s-au răsturnat odată cu barca. Dar nu-mi pare rău, fiindcă încuță de care m-am despărțit-a din aur, M-am îngâiat cu prisosință și farmecele ei au șters tot necazul neizbânzii. Ce să spui, stăpâne, mă uimești. Am fost la doi pași de pe ire. Și în loc să mulțumești Dumnezeu că i a fost milă de noi și ne-a scăpat de ceasul rău, Dumneată te dai peste cap să-i răscolești din nou mânia cu năzdrăvăniile dumitare obișnuite și cu dragostele. Așa? A, da, ține-ți gura, păcătosule. tu nu știi ce vorbești. Stăpânul știe ce face. Hi. Dar de unde ești și asta? Ia uite de la ea! Ai văzut ceva mai minunat pe lume Și nu ești de părere că prefește cel puțin cât cealaltă? Aha, cum de nu, stăpâne? Altă alta la rând! Cui să mulțumesc frumoasă pentru întâlnirea asta atât de plăcută? Cum e cu putință ca pe dâmburile acestea de țară La umbra copacilor și a stâncilor de pe aici să se nimerească făpturi ca dumneata Se nimerească? De ce să nu se nimerească? Ești din satul învecinat? Da, domnule Acolo locuiești? Acolo, domnule Cum te cheamă? Charlotte cu voi din Italia o, Frumoasă fată și are niște ochi că te pătrund în suflet Da, domnule, nu mai spune de-al de-astea că roșesc toată Ba, mai ai de ce să roșești Fiindcă ce spune adevărul adevărat tu ce zici, Scamarelu? Păi ce să zic că... E cu putință ceva mai încântător. Ia, ia-mi parce-te, nițel, fetița. Așa? O, ce mijloc cel bine prins. Te rog, rica, puniță-l capul. Așa? O, ce minunat. Deschide ochii. deschide bine. Așa. Mai... O, ce orbitoare. Și acum... Ia să vedem dințișorii, mărgăritare, nu altceva, și buzele îți vine să le strivești sub sărutări. Doamnele... În ce mă privește sunt mulțumit și în viața mea n-am văzut o fetișcană mai fermecătoare. Zici, dumneata, așa, dar eu tot cred că-ți bat joc de mine. eu îmi bat joc de tine? Să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu spun adevărul. Nu ești prea dragă ca să te mint și te încredințesc că îți vorbesc din adâncul sufletului. Dacă e așa cum spui, îți rămân îndatorată. Mie să nu mă rămâi cu nimic îndatorată, n-ai de ce. Frumuseții dumitale să-i fii recunoscătoare. Ah, vorbești prea frumos, Domnule, pentru o biată fată ca mine și... Eu n-am niște suguri ca să-ți răspund la fel. Zganarel, zganarele, zganarele, ia, privește-i mâinile. O, ale vă, stăpâne, sunt negre ca fundul cea și tot i -i... vorbește, nepriceputure. Sunt mâinile cele mai frumoase de pe lume. Îmi îngădui să ți le sărut. Minuno. Prea mare cinste pentru mine. Și dacă știam ce le așteaptă, le fricam acasă, cu tărâțul. <sus> ia spune-mă acum frumoase, Charlotte. Nu cumva ești măritată? Nu. Nu, nu, nu sunt măritată, dar o să mă mărit că de curând cu Piero, Feciorul unei vecine de-a noastră, Simonet. Cum se poate? O ființă ca dumneata soția unui țăran de rând? Cum? Nu e cu putință ca atâtea farmece să fie pângărite și apoi nu ești făcută să-l la țară. Ți se cuvine o soartă mai bună și cerul care te are în dreapta lui Pază, m în tradins încoace pentru ca să împiedic căsătoria ta și să răsplătesc, cum se cuvine, minunatele daruri cu care te-am podobit. <sus> Fiindcă frumoasă, Charlotte, te iubesc din adâncul inimii mele și atârnă doar de dumneata ca să-ți croiesc altă soartă. Ca să vorbim pe șleau, domnule, nu știe ce să creadă omul când te ascultă. Pe de parte mă bucură foarte cele ce-mi spui. Și inima îmi dă să te cred? Pe de altă parte însă am auzit și eu pe la noi că pe boier să nu-i crezi niciodată pe cuvânt. Că dumneavoastră, domnișorii de la oraș, vă pricepeți grozav să suciți capul fetele. Eu nu sunt dintre aceia. El nu, e feritul astfel. Și de-aia, vezi, dumneata, domnule, nu e nicio bucurie să te lași trasă pe sfoară. Eu sunt obiată fată de țară, dar cu cinste am fost învățată. Și decât să-mi pierd cinste, mai bine să-mi pierd viața. Cum? Mă socoți atât de negru la suflet? Crezi că aș putea să-mi bat joc de o ființă ca tine? Cum ești dragă, Charlotte, așa cum trebuie și cum e cinstit să-mi fi dragă. Și ca să-ți dovedesc că spun adevărul, iată, sunt gata să te iau de nevastă. Da. Ce altă dovadă mai puternică de iubire ai mai dori. Oricând vrei, eu gata sunt. Și ca să-ți arăt că făgăduința mea nu e vorba de șartă, îl iau martor pe tovarășul de colo. Da, așa e cum spune, să n-ai nicio teamă. Da, te ia de nevastă, de câte ori o pofti inima? Îmi dau seama că nu mă cunoști deloc, Charlotte. Nu fiind să ne cu mine și nu mă pune în rândul mincinoșilor Care n-au altă treabă decât să sucească capul fetelor Te rog să nu te îndoiești nici o clipă de adevărul spuselor mele Și apoi la drept vorbind, frumusețea ta e cea mai bună chezășie Când te-a făcut Dumnezeu, cum te-a făcut, n-ai dreptul să te temi de nimic N-ai nici pe departe înfățișarea unei ființe sortite să fie înșelată iar în ceea ce mă privește, mi-a străpunge inima cu o mie de cuțite, numai la gândul că te-aș putea necinsti. Spui dreptul, mă păcălești. Dar în zadar mă frământ, m am încotru. Trebuie să te crezi. Trebuie să mă crezi, fiindcă altmintări prea ai fi neîndurătoare cu mine. Și ca încheiere, te întreb încă o dată dacă vrei să-mi fi soție. Primești sau nu primești să fi nevasta mea? Da, păi... Dă păi să vă ce zice și dușa Atunci dă mâna, Charlotte dacă primești cu adevărat Fie Dar te rog frumos, domnule, să nu-ți faci răscumine, Că eu din toată inima fac ce vrei dumneata Să faci și dumneata la fel Dar ce înseamnă asta? Tot te mai îndoiești de buna mea credință? Pe ce vrei să jur? Uite, ce să o mă... O, nu te jura că eu te cred pe cuvânt Și acum dă-mi o sărutare Carvuna regământului nostru Cu sărutarea ai un pic de răbdare Până ne-o încuruna Că pe urmă ți pupa De câte ori ți dai inima brâni Atunci fie cum vrei tu frumoasă, Charlotte Dar mâna pot să-mi o dai Fiindcă vreau să-ți dovedesc Cu mii de sărutări Încântarea ce... Bă, Cine mai e și ah, mai și ne spălatul ăsta? Mai domnul cu tine-ți nu te încinge așa, ca ai să capeti aprindere la bojoci Ce vreau braznicul ăsta? Nimic decât să fii la locul dumii tale, să nu-ți faci mendrele cu fetele noastre că mai tărăboi pentru... Gră... Ia seama, boierule, nu mă vinge așa Ei, Lasă și tu să-și facă chestii. Și dacă n-am poftă? Așa va să zică Da, dar, boier, boier, dar cu ce drept își face poftele cu fetele noastre? Și că e sub nasul nostru, păi nu-i ajung cu coanele lui? Așa Așa? Oh, ură, nu Azi, creștine, nevinovați, boierule. asta e ah. răsplata că te-am scăpat de la moarte. -ți, piero, ține-ți firea. Da, nici gând. Iar ești o obrăzată, că te lasă să te jujulească. Oh, oh, oh, oh. că nu e ce crești tu. Află că voierul vrea să mă ia de nevastă, oh. așa că degeaba te oțevești. Ce ai spus? Păi nu ești în vorba cu mine? Oh, Ce-a fost s-a dus pe copcă și dacă zici că ții la mine, Bucură-te că am să fiu cu oh, Mai bine să te văzi cu mâinile cruce pe piept decât să fie altul Lasă degeaba te necăjești. Când voi uh, ajunge cu coana, am eu grijă de tine. Mi-a duce oul, ca și. și. mai pești ce dungolo, gandă. Da, și tu, încolo, a, doi. Dacă și bănuit una clasta. nu îl mai scoteam din apă, ba mai dădeam una cu lopata în căpului, să-i țină minte și pe lumea înaltă. No? De ce Degeaba, băie, le că nu fică de dumneavoastră. Astia! Da, puțin în față mie de dumneavoastră. să vezi, sunt, da, să. mi ajunge cât am ieșit. Nu, să-i punem... Doi față, nu spune mintea, sunt prostă, Ascultă băiatul, ii stăgi de aici, nu mai sufla o vorbă. Da? Bine, ia ca mă duc să-i spui tu și ce să petrece pe aici. Iată-mă, în sfârșit, bărbatul cel mai fericit de pe lume. N-aș schimba norocul meu pe toate comorile pământului. Nici nu bănuiești ce bucurii te așteaptă când vei fi soția mea și cât de... Aure, aure, pune să în curcăițele. Uite că vine și -o ai la da! dar ce faci face acolo, băierule? Te dai pe lângă șaglul? Nu e ei e de dragoste. Dai, potriva Maturin, i-am capul că vrea să fie soția mea, iar eu îi răspund mereu că m-am logodit cu tine. Arant. ce vrea Matiurin cu dumneata. Da e geloasă, e geloasă Charlotte, când care am văzut împreună. Ține morții să iau de nevasă dar oh. eu i-am întors-o că mă am cu tine. Ei, Charlotte, am o vorbulită cu tine. Hm. Orice îi spune, draga Matiurin, nu-i chips o fa să înțeleagă, așa crede ea și pace Mă rog, și două, dacă vrei. Da Nu-ți strica gura degeaba, Charlotte, nu-i chips o faci să înțeleagă. Ascultă ce spune -o, Matiurin, țiclită rău! Da, și eu aș vrea să știu! Ce spune Charlotte, E încăpățânată ca un tu cu adevărat! Ne da, potolește de potolește, Matiurin, draga, da. e supățit cu nebuna! Nu cum ai crezut La Charlotte, lasă pace! Vrei să facă vreo prostie? Nu, nu se poate! Trebuie să mă răfuiesc cu ea! Nu or să știu ce se închipie de dumneavoastră! No, Matiurin are să spune că am vagădui de soție, fac pensoare! Eu am deresponsat! Charlotte, să-mi tai capul dacă nu răspunde că am dat cuvântul că mă însor cu ea. Ascultă, Charlotte! Nu e faptă de omenie, să alegi după avutul altuia. Și nu e treaba ce e să te când fiindcă boierul stă de vorbă cu mine. Dar pe mine m-a văzut întâi boierul. Nu trebuie fi văzut întâi pe tine, dar după tine m-a văzut pe mine. Și mi-a făcut să mă ia de nevastă. Ce, ce spune, <sus> <era>, draga Matiu? <sus> cu voi a duminitale stăpânul mie, iar nu luminației tale mi-a făcut că să mă ia de nevastă. O am avut oh, oh. sau n-am avut dreptate, dragă Charlotte? <sus> mai vezi de alta surată. pe mine mă ia. Dumneata să prostești pe cine e mai prostit și te Bine, măia, ea. mai dai cu clanta. Ai făgătăția ta, boierule, că o iei de nevastă? Sub de mine? Ai adevărat, boierule, că ai dat cuvântul vântul tale că o să-i fi bărbat? Ce crezi că am căpia? Vezi că nu te găduiește? Și acum dai i pace, Charlotte. Ha, ai fost martor că n-a zis nu. <gătării>, maturin, cred că, în sfârșit, și mulțumită. Eu tot vreau să aflu ce e la mijloc. A, când te văd cum faci pe grozava, mă apucă sila. Să spune boierul dacă mai văzut o a doua nătăfleață ca tine. Da, dar să spuie dacă mai văzut alta cu buze mai înflate ca tine. <sus> boierule, spune odată care din noi două vorbește în bobote. Așa e, boierule, o odată istoria asta. Hai să vezi, dumneata, numai decât. Ba, dumneata, hai să vezi. Grăiește, rog-te, boierule. Azi oh, odată. Dar ce vreți să vă spun? Și una și alta da. susțineți -ți că v-am făgătuit să vă iau de nevator? Așa. Vă îndoiți? De ce parte adevărul de măsiliți să vă încredințe pe De ce siliți să spun de două ori același lucru? Cea care i-am făgăduit cu adevărat, nu e mulțumită că poate să-și bată joc din plin de ce spune cealaltă? Și în moment ce o să-mi țin făgăduiala, ce rost mai are să-și facă inimă rea? De a-și vorbi până mâine tot n-ați mai mult. Fiindcă în zadar vorbești dacă nu-l făptuiești. E, da. Faptele! iar nu vorbele sunt hotărâtoare. În zadar m-aș acum să curm nedumerirea voastră. Când mă insura, -o, o să vedeți care din voi a pus stăpânire pe inima. Eu o machinină o să creadă ce frică. Păi da, ce pierzi, Charlot, dacă închipuirea o poartă prin ori? nu dragă, numai mai tu ești dragă. Toate femeile sunt niște ciume pe lângă tine. Oi, ii, stăpâne alta acum. Uite, devenind fugarame. Da, ce? Ce de ce alege așa? Domnule, domnule, am venit să spun că ar fi bine să o ștergi. Ce spui? Te caută 12 călăreți și cred că vor fi aici dintr-un minut într altul. Nu știu cum au aflat că te găsești primele agurile noastre, dar mi-a spus un țăran că l-au întrebat despre dumneata și te-au în tocmai, E să ascultă-mă pe mine, așa că ar fi bine să puci cât mai e vreme. Frumoaselor, o întâmplare neprevăzută mă silește să plec de grabă. Cum? Dar, vă rog să vă amintiți de cuvântul dat și fiți încredințate. că mâine seară, cel mai târziu, veți avea știri despre mine. Da să mergem, zganarel! Da să mergem. Da Cum ei sunt 12 și eu unul singur, da? Trebuie să recurg la un vicleșu, ca să batnă pasta care mă pântește. Zganarel, ai să-mi îmbraci hainele mele, iar eu. O, -o stăpâne, îți joc de mine? Vrei să mă prindă în străile dumitale și să mă omoare? Haide, n avem timp de palavre îți fac prea mare cinste și ferice de sluga care se învrednicește să moară în locul stăpânului. un foarte mulțumesc de așa fericire. Doamne, Doamne tot puternic, dacă e scris să se întâmple moarte de om, apoi fă să nu mor în locul altuia. Zadarnic s-ar fi împotrivit Ganarel, Porunca-i porunca, dar teama că va fi ucis de urmăritor, fiind luat cu ușurință drept stăpânul său, îl face să scornească altceva. Se travestește în medic de țară, iar pe domn Joan îl îmbracă în straie țărănești. Astfel, schimbați, ei părăsesc în grabă satul și, în scurt timp, ajung în pădurea din apropiere. Pe ce că nu sunt băiat prost. Fiindcă, iată-ne pe amândoi, ascunși cum nu se poate mai bine sub straiele astea de împrumut. <laughs> ce ai vrut dumneata la început nu era tocmai potrivit. însă așa cum suntem, nimeni nu ne mai poate recunoaște. Într-adevăr că te-ai de minune. <laughs> De unde ai scos pe mântul ăsta? ăsta? Iar al unui doctor bătrân care l-a lăsat amanit într-un loc de unde l-am scos eu, oh, m-a costat o sumă de denie de bani. Și nu o să mă să pune când să-i spune, că datorită lui am ajuns la preț. Că cine mă întâlnește și scoate pălăria în fața mea, va vin să mă întrebe și fel de fel de lucruri, parcă și cine știe ce meștear învățat. Bine că ai sprăvit. fiindcă cu flecărea la ta, văd că ne-am rătăcit. Ah! Da, Dar ce văd Un om atacat de ce-i de inși deodată? Oh, Asta-i curată ticăloșie, trebuie să-i sari neapărat în ajutor. Ștefanul meu a turbat de tot, dacă se vâră așa în primejdie, fără niciun rost. Oh, ce oh, oh, oh. Ah, ah, ah, ah. Ah. Da. Văd că ajutorul lui e de folos, fiindcă doi au pus pe goală trei. Când văd că cei au șters la târgare, îmi dau seama de vârtoșenie a să dimitale. Dă-mi voie, să-ți mulțumesc din adâncul sufletului pentru ajutorul pe care mi l-ai dat și să... Am făcut ceea ce ai fi făcut fără îndoială și dumneata dacă erai în locul meu. În împrejurări de soiul acesta, cinstea noastră însă și în joc și sprava ticăloșilor acelora a fost atât de rușinoasă că ar fi însemnat că sunt părtași la ea dacă nu săream să te ajut. Dar cum s-a întâmplat de căzut în mâinile lor? Fără să bag de seama, m-am rătăcit de fratele meu și de cei ce însoțeau. Și cum mă învârteam în pace și încolo, ca să le dau de urmă, am căzut peste tâlhare de adinea, care mi-au ucis scalul și m-ar fi ucis și pe mine fără ajutor odimitare. Aveați fără îndoare de gând să vă duceți la oraș? Nu chiar în oraș, prin împrejurimile lui. Fiindcă și eu și fratele meu, suntem siliți să răscolim drumurile și satele din pricina unei împrejurări, din cele care constrâng pe seniori și familiile lor să se jertrească pentru cinstea neamului fiindcă răzbunarea, oricât de blajină, aduce după ea plăceri de tot soiul. Dacă nu-ți pierzi viața, te veseli să-ți pierzi patria. Singura noastră mângâieră în astfel de împrejurări este că nici cel care ne-a jignit din zăpăceală sau ușurință, nu o duce mai bine. Dar, fără să cresc cumva cam de gând să te-i ești bun să-mi spui despre ce nelegiuire e vorba? După cum stau lucrurile în clipa de față, nu mai are niciun rost să păstrezi staina și jignirea odată știută de toată lumea. Datoria noastră nu mai să ascundem rușinea, ci să urmărim răzbunarea. Sintă pe care s-o mărturisim pretutine. Prin urmare, signore, nu mai umblu cu și spun verde în față că urmărim să răzbunăm cinstea surorii noastre, batjocorită și răpită de la mănăstire, și că făptuitorul acestei jigniri este care don Joan Tenoriu, oh? Fiul lui Luigi Tenoriu. <ră> Îl căutăm fără încetare de câteva zile. Doarece un slujitor ne-a spus că are obiceiul să iasă călare, însoțit de patru sau cinci prieteni, de-a lungul acestui țărm. Dar toate cercetările noastre au fost până acum zadarnice, fiindcă n-am izbutit să dăm peste el. Dumneata îl cunoști pe don Joan? Eu nu, fiindcă nu l-am văzut niciodată la față. Dar mi l-a zugrăvit fratele meu cu amănânțime. Oricum are o faimă foarte proastă și e un om a viață... Îi rog să nu mai urmezi. Are puțin prieteni și-aș săvârși o fată urâtă dacă aș îngădui să se vorbească rău de el în fața mea. Atunci, din stimă pentru dumneata, nu mai adaug nimic, fiindcă după ceea ce ai făcut pentru mine, scăpându-mi viața, e o datorie ușor de îndeplinit de a nu mai vorbi de rău despre cineva pe care îl cunoște. Dar oricât de prieten ai fi, nădăjduiesc că nici nu-i dai dreptate pentru isprava lui, nici nu ești supărat pe noi, Că urmărim să ne răzbunăm. Din potrivă. Sunt gata chiar să vă ajut și să vă scutesc de ostenel zadarnice. Sunt prieten cu domn Joan și n-am ce să fac, dar nu e frumos lucru să jignească niște seniori ca dumneavoastră fără să-și primească pedeapsa. Și dacă dumneata consimți, o să-l țilesc eu să spere jignirea pe care v-a făcut-o. Și în ce fel crezi dumneata că se poate spăla jignirea de care pomenești? În felul pe care cinstea dumneavoastră îl va găsi mai potrivit. Așa că nu mai lua o steneală căutându-l pe Don Juan. Mă însărcinez eu să-l aduc când dorești și unde dorești. Oh, pentru un suflet chinuit, nădejdea pe care mi-o dai o adevărată mângâiere, senore. Dar după ceea ce ai făcut pentru mine, aș fi nespus de îndurerat ca să te iau drept martor la duel. Sunt atât de legat de Don Juan încât dacă se bate el, Trebuie să mă bat și eu cu dumneata. În sfârșit, răspund de el ca de mine însumi. Și de aceea spunem când dorești să-l întâlnești pentru a vă putea spăla cinistea. Ce tristă soartă să datorezi viața prietenului lui Don Joan. Dar ia privește! Un pârc de călăreț. O bară de pecare! S-ar putea să fie iar nevoie de spada lui tale! A nu, nu, nicio teamă, e fratele meu Alonzo cu oamenii lui. Sfinte, Dumnezeu, e cu putință! Cum, frate, stai de vorbă cu vrășmașul nostru de moarte? Ce vrășmaș de moarte? Da, sunt don Joan. Cum? Și faptul că sunteți atât de numeroși, nu mă împiedică să-mi rostesc numele. Atunci, ia-i vânzătorule! O să mă ascund pe undeva că nu-mi ia bună. Oprește-te, frate! Omului acesta îi datorezi viața fără ajutorul bratului său. Aș fi fost omorât de delhașri, și poftic această întâmplare, să mă împiedice-a mă râs bunat. Ajutorul ce vine de la un bras vrășmaș nu se cuvine să ne înmoaie inimile. Și oricât am vrea să măsurăm fapta bună de-acu cu ticăloșia să ha, recunoștința ta, fratei de râs. Iar cum cinstea este de o mie de ori mai prețioasă decât viața, nu datorezi nimic celui care ți-a scăpat viața. Dar ți-a nimicit cinci. Cunosc și eu, frate, deosebirea pe care orice senior trebuie să o facă între una și între cealaltă. Și recunoștința nu șterge din inima mea amintirea jicnirii. Dar îngăduiem să-i dau înapoi aici ceea ce mi-a dăruit, să mă plătesc numai decât de viața pe care o datorez, amânând răzbunarea noastră și îngăduindu-i un răgaz de câteva zile în care să se bucure de aroadele îi spre Asta nu, fiindcă am primejdiu-i răzbunarea noastră amânându! o și apoi, de unde știm că ne mai întâlnim cu un prilej atât de nimerit? Cerul ne-l-a să ne folosim de darul lui. Când cinci, stai pălmuită cu atâta nerușinare, nu te mai gândești la altele. Și dacă ți-e greu să alături brațul tău de-al meu, dă-te-l și lasă-mă să coleg eu singur prețul ispășirii. Frate, gândește-te! Tot ce mai adogai de pisos, trebuie să moară! Încă o îți spun, frate, oprește nimănui să-i primești de și sur pe cel atot puternic că îl voi apara împotriva orcui, făcând scut din trupul acesta pe care l-a scăpat de loviturile ucigașilor. Sabia ta mă va pe mine înainte de a-și la el. Vă să zic că e partea vrășumașului nostru împotriva mea și în loc să-ți de mânie văzându-l în fața ta, rostești cuvinte pline de îngăduitoare simțăminte. Dragă frate, să nu depășim masura chiar când fapta noastră e îndreptățită, răzbunând cinstea noastră printr-o dezlănțuire din cale afară de nepotrivită. Să ne stăpânim pornirile inimii, cruzimea, să nu ne întineze bărbăția în așa măsură încât ce vom săvârși să pară porunca unei, unei sminteli oarbe. Răzbunarea noastră cu cât vom amâna-o, cu atât va fi mai grăitoare. Vom trage pentru noi foloase și mai mari. Încă toată lumea va recunoaște că, deși am avut prilejul să ne răzbunăm, n-am făcut-o Și am așteptat ceasul potrivit Ce ciudată slăbiciune, ce groasnic orbire Să pui în cumpăne răzbunarea cinstitale Din pricina unei datorii fără rost și fără îndreptățire Nu, frate, nu te turbura pentru ceea ce mă privește numai pe mine Dacă greșesc cumva, voi ști cum să îndrept lucrurile Mă pricep cum să-mi spăl cinstea Cunosc poruncile ei și această amânare de o zi pe care ți-o cer nu face decât să-mi sporească dorința arzătoare de a mă răspuna. Don Joan, vezi cât mă străduiesc să-ți dau înapoi bunul pe care mi l-ai dăruit. Cu aceeași căldură cu care ți-am plătit fapta cea vrednică, voi știința să răsplătesc rușinea pe care ne-ai făcut-o. Nu uita că ne-ai dat cuvântul că don Joan, el și nu altul, se va găsi în fața noastră. Te rog să te fie de Și adu-ți aminte că plecând de aici, nu voi mai asculta decât de porunca cinstei mele. Nu v-am cerut nimic și voi îndeplini ceea ce am făgăduit. Și acum să plecăm, frate. O clipă de îngăduință nu o să ne abată de la împlinirea datoriei noastre. <fie> Ei, hey, sgarare! ia poftim încoace. La poruncă, stăpâne. Ce faci, ticălosule? Dai bir cu fugiții când mă vezi în primejdie. Iartă-mă, stăpâne, am fost colean în poiană. Eu cred că haina asta e bună împotriva constipației, că de când am pus-o pe mine, varcam am luat sare amar. Acum e și brasnic, Găsește altă minciună dacă nu vrei să aflu că ești fricos. Eu? E. Ea, ghicește cine era cel căruia am scăpat viața. Habăr, n-am stăpâne. Fratele Elvirei. Fratele? Eu un om cum se cade. S-a portat foarte frumos și îmi pare rău că o să am neplăcer cu el. E, las că știi dumneata să scoți la capăt. Da, dar dragostea mea pentru dona Elvira e moartă. Firea mea nu se împacă cu legăminte pe vreme îndelungată. În dragoste, îmi place schimbarea și n-am să fiu niciodată în stare să-mi feric inima între patru ziduri Dar ce clădire măreață se zărește colo printre copaci? Cum, nu știi? Habar n-am Atunci dacă nu știi, află de la mine Este mormântul comandorului pe care l-ai omorât, dumneata Da, am auzit Dar nu știam că e prin părțile astea Se povestesc lucruri minunate despre mormântul acesta și despre statuia comandorului Hai să vedem, și noi. Stăpâne, Nu te duce într-acolo Dar pentru ce? Nu se face să te duci la un om pe care l-ai omorât. Ba, din potrivă. Omenia îmi poruncește să mă duc să-l văd. E sprava de care o să-mi fie recunoscător dacă e om bine crescut. Hai, Hai să-i întrebăm. Ce statui mărece și ce marmură lucioasă, ai ce stâlpi farnice ce spiste stăpâne de așa mândrițe? Că trufia mortului acestuia nu cunoaște margini, fiindcă nu ți se pare ciudat ca un om care toată viața lui s-a mulțumit cu un adăpost ca oricare altul, să-și dureze o locuință falnică, tocmai când nu-i mai slujește la nimic. Uite și statuia comandorului. Falnic mai e în haină, împărat roman. Oh. Ea, ea privește, stăpâne, ce bine e cioplit. Parcă trăiește și e gata să vorbească. n ne aruncă niște priviri care ar boală de a-și fi singur. Fi, nu pare deloc bucuros că ne vede. Foarte prost din partea lui dacă nu e în stare să prețuiască cinstea pe care eu o fac. Ia, i-a întreabă face plăcere să cineze cu noi? Nu prea cred să aibă pofte de mâncare. întreabă cu când A, a trebuit să fiu nebun să intru în vorbă cu un om de piată. Fă ce Altă trăsnaie. Senioare Comandor, Aș crede că am nebunit, dacă stăvânul meu n-ar fi mai nebun decât mine. Senior este stăpânul meu, don Juan, te-întreabă dacă vrei să ne faci ce este asăcinez cu noi. Ține-mă, doamne, să te-ți pe din cap. Ce te-ai găsit? De ce trebuie și ce îndrugi acolo? să E ce-i Ce vrei să-ți mântică losurile? Vreau să spun statuia. mai departe, ce-i cu statuia? Îi sprăvește că-ți fărând crede. Statui, a, a făcut semn că. cap. să te Mi-a făcut semn că crede-mă, mă jur pe ce vrei că nu spun minciuri. Uite, dacă nu vrei să mă crezi, vorbește dumneata. Poate că... Vino cu mine, netrednicule, să-ți că ești un fricot și jumătate. ia se seama acum. Seniorul comandor, vrea să cineze cu mine? Bună. Ai dreptate! Dă din cap, de ce nu mai îngite mai bine pâni! Acum ce mai spui, pâmine? Hai să plecăm mai repede de aici! O să te ferească Dumnezeu de grozavi ăștia care nu vor să creadă nimic cu. Cuința lui Don Joan, aflată în oraș, Zganarel, încă sub stăpânirea cumplitei spaime prin care trecuse, nu mai contenește să-i vorbească stăpânului său despre strania întâmplare petrecută în cimitir. Cred că e mai bine să schimbăm vorba. La urma urmei nu are nicio semnătate. Dacă nu ne-a în tunericul, apoi cine știe ce începurea mețeală ne-a împăinjenit privirele? În stăpâne, nu încerca să găduiești ceea ce am văzut cu ochii noștri amândoi. Ascultă-mă pe mine am oțăit din cap. Și eu s că Dumnezeu mi a îngăduit minunea asta ca să te aducă pe cara cea dreaptă și să te smulgă. Astăzi, dacă ai de gând să mă mai plictisești cu morala ta tâmpită, dacă mai scoți o vorbă măcar, poruncesc să se aducă o vână de bou, Aoleu. pui trei sau patru sluci să te ție zdravă Aoleu. și să te snopească în lovituri. Ai înțeles? A, am înțeles, stăpâne, de ce să nu înțeleg? Doar vorbești destul de lămurit. Păi, și pe urmă, ce îmi place mie la dumneata e că nu umbli cu ocoluri, Spui lucrurile pe șleau. Să-mi se pregătească cina cât mai repede. Da, da, da. Adun un scaun, băi, să-și. Da. Se negustorul cela, domnul Dimanji, și vrea să vă vorbească. Asta ne mai trebuia acum. Să înceapă să curgă creditorii. Cel a apucat să vie să ne ceară bani. Și tu nu te-ai priceput să spui că stăpânul nu e acasă. De un ceas îi spun, dar nu vrea să mă creadă. Stă alături pe un scaun și așteaptă Să aștepte până nu mai putea. Ba, din potrivă, spune-i să intre. Cum stă pune, e o foarte proastă socoteală să crezi că poți scăpa de creditori cu una, cu două. Trebuie să-i plătești într-un tip oarecare. Am eu un meșteșug ca să-i fac să plece mulțumiți, fără să le dau un gologan. Bună ziua, bună ziua, domnule! O, oh, domnule Dimază, intră, intră-te, rog! Ce bine-mi pare că te văd și n-ai ce supărat sunt pe slugile mele că te-au făcut să aștepți atâta. Dar e drept că am dat poruncă să nu primească pe nimeni, dar asta nu te privea pe dumneata, fiindcă dumneitare or, îți sunt deschise ușile casei. Da, sunt foarte îndatorat, domnule! coloșilor. Vă-nfăți o minte să-l mai faceți pe domnul de să-l aștepte. Da. Vă fă o să cunoașteți oamenii. Le, lăsați, domnule. Cum ești pe să spuneți că nu sunt acasă domnului Vimanj? Nu știu, mai bun prieten. A, da, da, mulțumesc de prietenie, dar eu veni semne. Repede un jeț pentru domnul Diman. Lăsați-vă, rog! stau bine și în picioare. Nu se poate, vreau să te am în fața mea. Nu cred că e de neapărat de nevoie. Dați la o parte scaunul ăsta și aduceți un jeț. Domnule, doamne, prea, prea mare cinste pentru... Deloc, Loc, eu știu ce-ți datorez și nu vreau să fie nicio deosebire între noi doi. Domnule... Poftim, poftim, pofti, ia nu. Nu e nevoie, domnule, dar -am că nu decât am să vă spune cât două vorbe. Uite-ți ce e eu. loc când te rog. v spus că stau bine așa Am venit De pentru... Degeaba, nu vreau să aud nimic până nu iei loc în jet. Mă rog, mă rog. Atunci fac cum dorești, domnule. Ce mai faci, domnule Dimanș? Ești sănătos? Da, da, mulțumesc Am venit pentru... Mă prind că ai o sănătate de fier Ia uite, ia uite ce obraz roșcovan Ce ochi scăpărător, Ce gură ca o fragă Aș vrea dacă mă îngăduiți Dar doamna Dimansi, soția dumneitare Ce mai face? Vă mulțumesc, e bine sănătoasă și ea Cum se cade femeie Vă foarte mulțumesc și ea Eu am venit pentru... Da, parcă ai și o fetiță, Clodin, Și ea e sănătoasă Fantazia da, așa, da, și și slavă Domnului! că copil, mie dragă, calumina ochii! O, domnule, domnule, prea mare cinste să ne faceți la toți! Dar eu venisem... Dar nici pe rură la de Colin tot așa ridică casa în sus cu toba lui? <laughs> Cum îl știți? <laughs> știți Dar eu. Că ți-i rușu, tot așa tare mârie și mușcă de picior Pe cine vine la dumneata ta? Parcă s-a înrăvit și mai rău Nu știu ce să facem să-l potolim. Să nu ți se pare ciudat că întrebe trebuie tot neamul Dești ce dragi mi sunteți cu toți Domnule, domnule, să vă Cum nu se poate mai eu. Și acum de mâina, domnule Dimanș, Suntem prieteni Sluca dumitale, domnule Al dumitale din toate Încă o dată prea mari cinste Știți, eu nu știu ce aș fi în stare să fac pentru dumea ta. Dom'le, dom'le, să Și asta fără niciun fel de gând ascuns, te rog să mă crezi. Cred, cred, cred. Dar mă întreb, cum de m-am învrenicit de atâta bunătate... Fiindcă eu venisem... că domnul Dimanș, vrei să mănânci cu mine? Așa, pe nepregătite. Ah, îmi pare rău, dar trebuie să mă întorc acasă. Eu... Atunci, rău. repede, un speștit să-i domnul Dimanș da, da, da, da, Și patru sau cinci servitori da, da. să-l întobărășească până acasă. Da, da. Înarmați! Timp. Dar nu e nevoie, domnule, de atâta supărare Lăsați că mă duc și singur. Vedeți că eu. Lasă, lasă că știu eu ce fac. Nu pot spreca neîntovărășit. N-aș vrea să pățești ceva pe drum. Sunt omul dumitale și mai ales îți sunt îndatorat. Și dumitale și la toată lumea. N-am ce ascunde la urma urmei. Atunci, Îmi ai voie. Îmi dai voie să te însoțești până la poartă? Vai, vai, domnule, domnule, dar asta nu încă eu, în domnule, să mă compliciți cu... sărută-mă da, cel puțin. Da, și te da. mai rog încă o dată, fi încredințat da. că sunt omul dumitale mă rog, și da. nu știu ce aș fi în stare să fac pentru a te mulțumim. Da, da. <laughs> Știți că cu eu... bine, da, bine, Trebuie să știi, domnule Dimanș, că stăpânul meu se topește de dragoste după dumneavoastră. asta e drept. Ia așa de cum să cade și de prevenitor cu mine, încât ne peste putință să încerc Da, te rog să crezi că toți cât suntem în casa asta ne dăm în vânt pentru dumneata și aș vrea să te găsești la mare strâmtoare, să tabere cu ciumegile pe dumneata pentru ca să te încredințezi singur, în ce măsură noi... Da, da, da, da, nu mă îndoiesc, nu mă îndoiesc, dar ascultă-ți, adu aminte, te rog, de banii mei. Dar nu-ți face sânge rău. o să te plătească Și bani. nu uitați, ganarel, că și dumneata e o mică datorie la mine Ah, de ce mai mi-a aminte? Cum adică? O, că eu nu știam că am acolo o mică datorie Păi atunci plătești-mi banii Hai, jupâne, să-ți luminez Vine, dar, dar banii miei, banii miei nu de glumă, jupâne e, Eu vreau Hai, deodată Cu mine lumea! Vezi de alt Mie vorba. e orba Stăpâne, pune, a sosit tatăl dumneavoastră. O, strașnic s-a nimerit! Să știți că o să nebunesc de bine pe ziua de azi. Îmi dau seama că nu ești la largul dumii și că te-ai filipsit bucuros de prezența mea. La urma urmelor, nu ne face plăcere niciunul din noi întâlnirea asta. Și dacă dumneata ești sătul să mă tot vezi, eu sunt sătul de năzbâtiile dumii tale. În ce te ai coborât? Nu ți se urcă sângele în obraz gândindu-te din ce neam -ai născut? Și mai ai îndrăzneala să te falești cu o bârșie ta? Află de la mine că un om de neam mare care trăiește ca un nemernic e o naturii. Și că mă uit mai puțin la numele cu care semnezi decât la faptele pe care le săvârșești. Că prețuiesc de o mie de ori mai mult pe fiul unui hamal decât pe vlastarul de neam răgesc, dacă s-ar purta în viață ca dumneata. Cred că dacă ai sta jos, ai vorbi fără să deosteme. Nu, neobrazatule! N-am să stau jos și n-am să mai adaug nimic la ce am spus. Fiindcă îmi dau seama că vorbele mele n-au găsit calea inimii tale. Dar află, copil, fără rușine, că faptele tale au nimicit dragostea mai de părinte. Că voi știi, mai curând decât îți închipui să pun frână lor tale, rugând cerul să te strivească cu mânia lui, pentru ca pedapsa ce vei primi să spele rușinea că ți-am dat viață. Nu, no, de ce nu murei mai repede? E singurul lucru bun ce mai puteai face. Fiecare la ar nu vine să turbesc, când văd părinți care trăiesc cât Nu stăpâne, nu te-ai purtat frumos. Nu m-am purtat frumos? Nu, stăpâne. Nu m-am purtat frumos? Nu, nu, nu, nu pune, fiindcă nu se cuvinea să îndur să-ți spui, ce-ți-a spus. Ah. Trebuia să-l puci de umer și să-l dai pe ușa afară. Ce necuvință, ne mai auzită. Un părinte care vine să-și mustre copilul, care îl îndeamnă să se îndrepte, ba, îi mai aduce aminte din ce neam am s-a născut, îl sfătuiește să se poarte ca un om de omenire și câte și câte alte nerozii de soiul ăsta. Unde ai putut să-l Dumneata, dumneata, care știi să te porți în lume? Oh, Blestemată slugarnicie! În ce hal mai a adus? Vezi, Ganarel, n-ar fi poate lucru rău să mă cumințesc. Mie mi-o spui? Da, da. N-ar fi rău deloc să mă cumințesc. Uite, mai duc viața asta 20 sau 30 de ani oh. și după asta mă fac om cum se cade. Dar cine bate în poartă la vremea asta? Cine dracu' mai vine să ne tulbure? Nu lăsa pe nimeni să intre! Las pe mine, să îi fac eu vânt. Dar ce cine, cine afară? Carim, care-i... ăla Oricine-ar fi să intre! Vreau să vă arăt că eu nu mă sperii de orice! Oh, de o ce gorapă de șarpe te-ascunzi acum! Statuia, comandorul. Domn' Joan, te poftesc să vii să iei masa cu mine, dacă nu ți-e frică. Mie? Vin bucuros cu zganarele. Am iertare, să până la eu apostesc. Ia de colo. <n transformer from> Și luminează-i drumul. Nu e nevoie de lumină când cerul țin dreaptă pași. Martor a fost în ultima vreme, i-au dat se vede de gândit lui Domn Joan. Dar nedesmințindu-se nici de această dată, gândurile lui au pornit pe o cale cu totul alta decât Ne Nerăbdător să-și netezească drumul spre noi depărtări, el se gândește să recurgă la altă viclenie. Arătându-se deci plin de căință, Don Joan se înfățișează tatălui său. Iată, îi stând de vorbă, sub bătrânii arbora ai grădinii părintești, aflată undeva la țară, în vreme ce soarele scapă după dealuri. Cum, fiule, cerul cel milostiv, s-a îndurat în sfârșit de rugăciunile mele. E adevărat ce îmi spui, nu cumva mă înșel. Și pot să pun temei pe vestea care mi-o dai, că te-ai îndreptat din rădăcinile tale? Da, tată. M-am lepădat de toate greșelile mele, Dovedind lumii întregi că mi-am schimbat felul de viață. Copilul mă voi meu. strădui din toate puterile ființei mele Și te rog, tată, ajută-mă și dumneata Să găsesc o făptură omenească Care să-mi slujească drept călăuză Și după sfatul căreia să pășesc înainte pe drumul ales. Ah, ah, fiule! Cât de repede își revine o dragoste de părinte și cum toate supărările pricinuite de propriul scopil se topesc în fața celui mai neînsemnat cuvânt de părere de rău. Ah, am, am uitat toate amărăciunile pe care mi le-ai pricinuit și vorbele pe care le-ai rostit adineaur au șters tot din amintirea mea. <gântu -s> nu vine să cred în atâta fericire. <laughs> Sărută-mă, copile! Tate. Tate. Și stăruie, rogute, te în hotărârea ta laudabilă. <laughs> acum, a acum, acum, acum mă duc să-mi părtășesc și mami tale vestea cea bună. Să-mi cu ea bucuria negrăită care m-a copleșit și să mulțumim amândoi providenții care ți-a inspirat o purtare de adevărat creștină! <laughs> <eștire> mă duc, mă duc la ea, mă duc! Oh, stăpâne, ce bine-mi pare că te-ai pocăit! De când tânjeam eu după asta? Și acum, datorită celui de sus, iată dorința mea împlinită. <eștire> ce? Tu iei drept lucruri adevărate, bazaconile pe care le-am înșirat? Și crezi că gura mea să înțeleseze cu inima? Cum? Vă să zic că n-a fost... Nu te Toată Totă înspovedania tale... oh, Ce om, ce om, ce om! Nu m-am schimbat câtuși de puțin și simțimintele mele au rămas aceleași. Nici măcar minunea cu statuia aceea mișcătoare și vorbitoare nu a putut să te îndupleci. Ah, cu privire la statuie... E ceva la mijloc ce nu mi lămuresc tocmai bine. Dar oricum ar fi, nu e în stare nici să-mi zdruncine cugetul, nici să-mi turbure mintea. Am spus că vreau să mă îndrept și să trăiesc o viață nepătată, fiindcă am eu rosturile mele. A fost o viclenie care să-mi folosească, o prefăcătorie ca să adorm mânia unui părinte de care am nevoie, oh. dar mai ales să mă pun la dăpost de tot soiul de neplăceri care mi-ar putea veri din partea altora. Atunci ai rămas același necredincios ca mai înainte. Dar vrei să treci drept de De ce nu? Sunt afară de mine atâția alții care se folosesc de aceeași viclenie, care își lipesc pe obraza aceeași mască spre anșel la lumea. Ce om, ce om, ce om! Nimeni în vremurile noastre nu se mai rușinează pentru atâta lucru. Prefăcătoria... <sus> <laughs> e un viciu la modă și tot ce e la modă trece drept virtute. A te juca de a omul cum se cade e lucrul cel mai ușor în ziua de azi și meseria de prefăcut e cea mai binevenită dintre toate, fiindcă minciuna e prețuită de toată lumea. Iar atunci când e dovedită, nimeni nu îndrăznește să se ridice împotriva ei. Toate celelalte cu sururi romenești sunt supuse o pot fi înfruntate de oricine, prefăcătoria e un viciu de frunte care închide gura la toată lumea și se bucură de liniște, doar tot puternică o crotire. Cunosc atâția inși care au izbutit la depostul cățărincii să șteargă amintirea tinereților lor Nici nu mă gândesc. Să mă lipsesc de mere mele năravuri Dar o să am grijă să mi le ascund Și o să-mi fac de cap cu binișorul Nu-mi va fi teamă când voi fi descoperit Fiindcă toată ceata de înșelători Îmi va sări în ajutor Și mă va apăra împotriva oricui Fără să am nevoie să ridic măcar un leget E singurul chip de a te folosi De slăbiciunea oamenilor Și de a-ți găsi un rost În ticăloșia veacului în care trăim Doamne, ce mi-a fost dat să aud! Atâta-ți mai lăpsea! Prefăcătoria ca să pui la toate, să ajungi pe culmile ticăloșiii! Stăpâne, nu mai pot să atac. Trebuie să-mi descarc sufletul orice mi s-ar întâmpla! Fă cu mine ce vei crede de cuvință! Pune să mă bată cu O Omoară-mă dacă vrei! Dar lasă-mă să-ți pui ce mă arde pe suflet, ca o slugă credincioasă ce sunt! Crede-mă, stăpâne, că ulciorul nu merge de multe ori la apă! Că se sparge și el. Și după cum foarte bine a spus un învățat cu carte, despre care habar n-am cine a fost, omul e pe lume ca pasărea pe cracă. Și cracă e lipită de copac și cine e lipit de copac urmează învățămintele cele bune. Oh, oh. Da, învățămintile cele bune prețuiesc mai mult decât vorbele frumoase. Vorbele frumoase se aud la curtea regească. La curtea regească sunt lingușitori. Lingușitorii urmează moda. Moda vine din închipuire. Închipuirea e o însușire a Sufletului. Sufletul ne dă viață și viața se sfârșește cu moartea. <laughs> da, da. da. Moartea, moartea ne îndeamnă să ne gândim la cer. Cerul e deasupra Pământului și Pământul e mare. mare e bântuită de furtuni. Furtunile scufundă corăbile. Corăbile au nevoie de un bun cărmaci și un bun cărmaci e plin de chipzuință. Da, dar știu, chipzuința nu e dragă tinerilor. Tinerii trebuie să asculte de bătrâni. Bătrânilor le plac bogățiile. Bogățiile fac pe oameni bogați. Bogații nu sunt săraci. Sărașii sunt mereu în nevoie. Nevoia nu cunoaște lege. Cine nu se teme de lege trăiește ca o vită și prin urmare dracu să te înghită. Minunat fel de a judeca E drept A, da, dacă nu mă înșel, iaca Don Carlos vine încoace pe alea grădinii Bine că te găsesc, domn joan. Îți pot vorbi aici mai în voie decât la bunea ta. spune ce hotărâri ai luat? Știi că asta mă privește pe mine Că eu m-am prins în fața dumii Să duc neînțelegerea dintre noi la un sfârșit În ce mă privește, nu-ți ascund că aș fi bucuros Ca lucrurile să se petreacă cât mai domor Mă voi strădui din toate puterile mele Ca să te aduc pe calea cumințeniei Consimțind în fața tuturor să o iei pe sora mea de soție Vai! Aș dori numai decât Din toată inima Să aduc la îndeplinire dorința dumitale Dar cerul se împotrivește fățiș El mi-a stricurat în suflet Dorința de a-mi schimba cu totul felul de trai Într-așa măsură încât am hotărât să rup toate legăturile cu lumea aceasta, să mă despoi cât de curând de toate zădărniciile pământești, să mă răscumpăr printr-o strașnică ispășire toate rătăcirile în care m-a tărit în flăcărarea tinereții mele. Schimbarea de mitare, don Joan, nu zădărnicește într-un nimic a ceea ce doresc eu. Și tovarășia unui femei pe care ai făcut-o soția dumitale de Se împacă foarte bine cu vrednicele hotărâri pe care ceru ți le-a hărăzit Aici te înșeli, fiindcă și sora dumitale mi-a spus că a luat aceeași hotărâre Întorcându-se înapoi la mănăstire După cum vezi, mirostivirea cerească ne-a trimis cuvântarea ei în același timp amândorora Întoarcerea ei la mănăstire nu ne mulțumește fiindcă e datorită, fără-ndoială, disprețului dumitale față de ea și de familia noastră. Onoarea noastră cere ca să trăiască mai departe cu dumneata. Dar crede-mă că nu mai e cu putință. Îți jur că n-am avut dorință mai arzătoare. Dar astăzi chiar m-am sfătuit cu cel de sus. Și cum ne sfătuiam amândoi, aud deodată un glas, care împoruncește să nu mă mai gândesc la sora dumitale, fiindcă, urmând să trăiesc cu ea, nu să-mi băvesc niciodată sufletul de păcate. Nu cumva ți pui don Joan, că o să ne amețești cu asemenea scorneli. Îmi deprinesc. Porunca celui de sus. Și crezi că am să mă mulțumesc cu asemenea răspuns? facă se voia celui de sus. Ai răpit-o pe sora noastră de la mănăstire și acum o părăsești? Dacă așa e porunca celui de sus. Și crezi că o să îndurăm duream șiclirea asta? Cere socoteală celui de sus. Ce-i tai zori cu cel de sus? Cel de sus. Așa-i place celui de sus. Arsunge, domn Joan! Am început. Nu vreau să te pedepsesc aici, fiindcă locul nu e potrivit Dar în curând o să știu eu unde să te găsesc Fă cum dorești Ai văzut prea bine că nu sunt fricos Și că mă pricep să mă slujesc de spadă când e nevoie mm -hmm. Uite, peste câteva clipe o să trec pe ulicioara pustiei care duce la mănăstirea din apropiere Dar te înștiințezi dinainte Că nu eu sunt cel dornic să curgă sângele. Cel de sus mă oprește de la asemenea gând neregiuiți. Iar dacă te-ai la asupra mea, o să vezi ce-i să pățești. O să văd ce e de văzut. Despre asta nu duc nicio grijă. Stăpâne, ce este înfățișarea asta nouă? Să știi de la mine că asta e mai nelegiuită decât toate. Nu spui drept că așa cum erai înainte, mai înnădăjduiam în scăparea dumitale. De-acum însă s-a isprăvit cu dumneata, fiindcă cerul care ți-a răbdat atâtea, s-a săturat și el de minciunile dumitale. Lasă, lasă, cerul nu e atât de grăbit cum îți închipui tu și de câte ori oamenii... A, -mă, Doamne, o vedenie. Păi, stăpâne, cerul îți trimite încă un semn. Se poate. Dar îl poftesc să se rostească, mai dacă vrea să pricep ce spune. Don Joan, a sosit ceată de urmă clipă în care mai poți cere îndurare cerească. Dacă nu te bocăiești numai decât, pierzania ta e hotărâtă. Ai auzit, stăpâni? Cine îndrăsnește să mă amenințe? Parcă glasul e cunoscut. Stăpâne, e Stafie. O cunosc după mers. Stafie, știmă sau diavol, vreau să știu cine e. Stăpâne, ai văzut cum și-a schimbat în Or Oricum ar fi tipul. Pe mine nimic nu mă sperie. Și spada asta o să-mi spui acum dacă e trupomenesc ori plăsnuire de ceață. Ha! Oh. Stăpâne, stăpâne, vino vin în fire după atâtea semne Pocăiește-te cât mai timp nici niciun preț Nu vreau să se spui orice s-ar întâmpla ca aș fi în stare să mă păcăiesc Haide, vino cu mine Stăpâne, stăpâne, uite, statuia, vine din nou statuia Oprește-te, don Joan Mi-ai dat ieri cuvântul că mănânci cu mine sunt gata. Încotro mergem. Dă mâna. Poftim. Don Joan, cel ce stăruie în păcat, piere de moarte cumplită. Și îndurarea cerului pe care o respingi, lasă drum tras trăsnetului. Dumnezeule, ce se petrece cu mine? m arde un foc nevăzut! mi rău! Trupul mi s-a prefăcut în jerastic misnitor! A închisit pământul. Ei, oleu! Simbria mea! cine îmi plătește simbria? Cu moartea lui, toată lumea e mulțumită. Cerul înfruntat, legile nesocotite, fetele pângărite, neamurile păcălite, părinții jicniți, femeile înșelate, bărbații încornorați. Toată lumea e, în sfârșit, mulțumită. Numai eu am rămas mofluz. Eu, care după atâția ani cât l-am slujit, nu mă aleg cu altă răsplată decât să-mi văd stăpânul pedepsit atât de cumplit pentru ticăloșia lui. Ouliu! Simbria mea! Cine îmi plătește simbrie? Don Juan de Molier, traducere de Alexandru Chirițescu, adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu, înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea. Don Juan Nicolae Brancomir, artist emerit, Zganarel Tudorel Popa, Guzman Dem Savu, Don Carlos Constantin Bărbulescu, Don Alonzo Alexandru Ciprian, Don Luis George Iliescu, Piero Ion Ciprian, la Violet, Nicolae Enache. Dimanși Virgil Vasilescu. La Ramei, Mircea Cojan. Elvira, Marieta Deculescu, artistă emerită. Charlotte, Teli Barbu. Statuia comandorului, Aurel Atanasescu, artist emerit. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regia tehnică, inginer, George Buican. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.